Lista 23. Animale monstruoase balaur, dragoni, zmei În epoca miturilor încă nu se scriau tratate de zoologie. Și multă vreme, până în perioada iluminismului, descrierea și sistematizarea animalelor a fost în general incredibil de înapoiată în raport cu stadiul de o incomparabilă strălucire al sculpturii animaliere în domeniul plasticii cu conținut religios sau istoric. Cu toate acestea te cuprinde uimirea cât de frecvent este menționat, în Antichitatea Timpurie, la grecii de mai târziu și la romani, în literatura profană și nu numai în mituri, balaurul, de parcă în vremurile acelea, ar fi fost o noțiune obișnuită din domeniul zoologiei. Adesea ai impresia că era mult mai bine cunoscut decât de pildă rinocerul sau hipopotamul și că acela care s-ar îndoi de existența lui trebuie socotit ca lipsit de orice cultură. Wilhelm Bölsche Dicționar, balaur Monstru care întruchipează răul, imaginat ca un șarpe uriaș, cu unul sau mai multe capete, adesea înaripat. Dragon Monstru fabulos, închipuit cu gheare de leu, aripi de vulturi și coadă lungă de șarpe. Specie de șopârlă care crește pe copaci în unele regiuni tropicale, având în lungul corpului două excrescențe ale pielii în formă de aripi. Zmeu Personaj fantastic din Bazme, imaginat ca un uriaș cu puteri supranaturale, dar cu o inteligență redusă, întruchipând răutatea și fiind întotdeauna învins de forțele binelui. Din Dicționarul Explicativ al Limbii Române, 1975 Legenda lui Minos și cultul lui Mitra, argumente pentru Balaurii din Babilon și din Rodos Calmarul gigantic, aventura navei Alecton Șopârlele zburătoare ale lui Conrad Gesner, Dosarul A, descoperirile de la Zollnhofen Hidra din delta Dunării În legătură cu o veche baladă și o peșteră din Valea Cernei Din înaltul idei cretane, muntele lui Sacru, Zeus, zeul, a zărit pe o plajă din îndepărtată Asie pe tânăra Europa fica lui Agenor sau poate a lui Phoenix. Prefăcându-se într-un taur alb, el s-a avântat, a fermecat și a răpit prințesa, pe care a purtat-o în spinare peste ape până la capul Sidero din Creta. Acolo i s-a arătat ca iubit și stăpân și apoi au început să nuntească lângă Gortin, sub un platan veșnic verde. De pe urma acestei iubiri s-au născut trei copii. Minos, Radamant și Sarpedon În van erau Radamant drept, iar Sarpedon puternic Singurul prețuit de zei și de oameni rămânea Minos N-a dovedit el oare fraților săi care îi căutau pricină că menirea lui era să stăpânească această mare insulă de la un capăt la altul? Într-adevăr, tot ce a cerut cerului a fost dăruit Marea să dea naștere unui taur și zeul mării îl dăruiește Roșii de invidie, frații sunt siliți să părăsească insula, unul plecând în Eubeia și Beoția, celălalt în Asia Mică. Minos merge la Zeus să-l consulte în peșterea lui din muntele Ida. Stă față cu tatăl său, zeul, îi vorbește și capătă de la dânsul legile cele mai drepte și cele mai înțelepte din lume. Din opt în opt ani, aceeași scenă se repetă. Minos întemeiază o sută de orașe mari, printre care Knossos, Faistos, Chidonia. Clădește palate, trasează drumuri, construiește porturi, dă în pază coastele cretei unui robot de bronz, Talos, colonizează insulele, întreține o flotă uriașă. Marea Egei se supune stăpânirii sale. Cretan desăvârșit, se războiește, vânează, iubește din plin. Are un câine și arme fără cusur. Și totuși, ca orice cretan, el știe că omul nu este făcut pentru fericire. Femeile îl înșeală și îl duc la pieire. La capătul de apus al insulei, Britomartis scapă de urmărirea lui. Soția lui, Pasife, se îndrăgostește de un taur marin, dând naștere unui bastard monstruos, Minotaurul. Să fie închis într-un labirint. Ficele lui se dăruiesc primului venit. Ariadna lui Teseu, Fedra lui Hipolit, Acacalis lui Hermes sau Apollo Să fie exilate Iubitele, fie că îi mor în brațe, fie că asemen lui Procris îi fură armele și câinele Sau cașcii la paricida, îi inspiră groază Soarta se înverșunează împotriva copiilor lui Glaucus cade într-un vas mare cu miere și se neacă de foarte tânăr încă Androgeu, învingător la jocurile atletice din Grecia continentală, este ucis de concurenții lui. Catreus va fi omorât de însuși fiul lui. Minos hotărăște să se răzbune pe arhitectul care a îndemnat-o pe soția lui, Pasife, să-l înșele, iar pe Ariadna, fica lui, să-l trădeze. Îl închide pe dedal în propria sa construcție, în labirint. Îndemânatic însă de dal își confecționează niște aripi evadând împreună cu Icar Se refugiază la Cume, apoi în Sicilia Minos îl urmărește pas cu pas Pretutindeni, el făgăduiește răsplata aceluia care va ști să treacă un fir de ață Prin spiralele unei cochilii de melc Ori regele Cocalos îl ține ascuns pe Dedal în palatul său de la Camicos Lângă Agrigent Cocalos supune problema oaspetelui său. Acesta leagă firul de ață de trupul unei furnici pe care o silește apoi să parcurgă labirintul în miniatură. Astfel de dal, arhitectul s-a dat de gol. Minos pretinde să-i fie predat dușmanul. Pentru cea din urmă oară, femeile se dovedesc mai tard decât căpetenia ce părea de neînvins. Îl vor pofti să se îmbăieze înăbușindu cu aburii fierbinți din etuvele lui de dal, iar soldații vor îngropa trupul eroului în templul zeiței iubirii de la Heraclea Minoa. Aveau să-l regăsească în împărăția morților ca judecător. Astfel relatează Paul Faure, în viața de fiecare zi în creta lui Minos, editura Eminescu 1977, legenda veche de cel puțin trei milenii și jumătate, dar probabil că și mai veche, reluată de Homer și de aproape toți poeții și istoricii Antichității, de erudiții renașterii și de arheologii care în zilele noastre dezvelesc palatele și lăcașele de cult din Cnosos și Phaistos și cercetează peșterile Muntelui cretan Psiloriti, pe care cei vechi îl numeau Ida, fiindcă, ne spune Faure, a evocat viața din Creta Minoică, citat, nu înseamnă numai a descoperi o epocă privilegiată în care arta, tehnicile și organizarea socială au atins punctul lor de perfecționare, nici chiar a slăvi pe cel mai drept și mai cuminte dintre eroi. Înseamnă a asista la prima deșteptare, la primul zâmbet, la primele gesturi ale tinerei Europe. Încheiat citatul Întreaga noastră cultură modernă datorează enorm acestor legende, înainte de orice printr-o simbolistică expresivă a noțiunilor ce țin în egală măsură de metaforă. Juriștii din zilele noastre îl revendică pe Minos cel drept, inginerii și constructorii pe Dedal cel ingenios, aviatorii pe Icar cel îndrăzneț, iar noțiuni și expresii ca labirint sau firul Ariadnei au intrat în vorbirea de toate zilele. Lucrurile sunt mult mai puțin lămurite în privința acelor animale ciudate, monștri sau poate numai făpturi fantastice, în care regăsim cu perseverență taurul. Ce era acel taur căruia la insistențele lui Minos i-a dat naștere marea? Dar celălalt taur marin de care se îndrăgostește pasife? Dar Minotaurul, bastardul monstruos care va fi închis în labirint? În general, taurul pare a fi un fel de simbol iconografic al cretei vechi, încă din perioada prehelenică. Pe un pahar de aur găsit la Vafio este prezentată o splendidă scenă de vânătoare, captura unui taur sălbatic cu hăitași, câini și plase. Un riton din Steatit, provenit din palatul de la Hagia Triada și decorat cu scene atletice în relief, cuprinde printre întreceri saltul periculos peste capul unui taur. Taurii sunt reprezentați pe cân și amfore în picturile miniaturale de la Knossos, în decorurile murale de la Santorin. La Knossos s-a descoperit chiar un toreador de fildeș surprins în clipa saltului primejdios peste trupul Taurului. În general, scenele de tauromahie nu sunt deloc rare în plastica minoică, având probabil semnificații religioase și făcând parte din practicile sacerdotale. Potrivit lui Paul Faure, din dorința de a-și varia stilul și fantezia proprie cretanilor, cu timpul s-a înmulțit reprezentarea animalelor monstruoase de pe pecețile insulei. Monștri înaripați, grifon și sfinși, amintind de cei din Asia Mică, demon cu cap de câine, de țap, de taur, strămoși ai himerei sau ai minotaurului, străbune ale sirenelor sau ale harpiilor, lei înaripați. Pe un sigiliu din peștera de la Psicro, cioplit în bazalt verde de mona, este reprodus minotaurul într-o ciudată răsucire a trupului de om și capului prevăzut cu coarne, formând astfel un câmp pe care sunt reprezentate simboluri religioase. Creta nu este singura regiune în care era răspândit cultul taurului, ba, nici măcar nu este cea mai veche, în câteva regiuni ale Orientului apropiat, acest cult este atestat încă de la limita dintre mileniile 5 și 4 înaintea erei noastre, prin urmare, cu o vechime de circa 6000 de ani. Simbol al forței și fecundității, taurul era venerat ca zeu la hitiți, fenicieni, sabeieni, cimbri, în Egipt, în Capadocia și până în Spania, peste tot unde pătrunsese cultul lui Mitra. Cultul boului Apis era răspândit în Egipt, îndeosebi la Memphis, Heliopolis și Hermontis. După părerea lui Richard Henig, adorarea taurului provine în linie dreaptă de la anticul cult al astrelor. Leagănul acestui cult idolatru a fost Babilonia, centru al vechii astronomii. Constelația Taurului a fost în răstimpul celor 2200 de ani care despart anul 4300 de anul 2100 înaintea erei noastre, punctul vernal, așadar punctul de intersecție a eclipticii cu ecuatorul ceresc, în care soarele se află la echinocțiul de primăvară, care astăzi se află în Zodia Peștilor. Ziua în care soarele intra în Zodia Taurului era prima zi a calendarului Babilonian. Încheiat citatul. Într-adevăr, într-o descriere a Zodiacului din vechiul Babilon se spune, citat, La început este Taurul, dar în jurul anului 2100, înaintea erei noastre, ca urmare a precesiunii echinocțiilor, punctul vernal a trecut din Zodia Taurului în cea a Berbecului, care începe la 21 martie, echinocțiul de primăvară. Totuși, după cum arată același henic, Cultul Taurului era atât de puternic înrădăcinat la anumite popoare, încât s-a menținut multă vreme după aceea. De pildă, în Egipt a fost păstrat mai mult de 2000 de ani, încheiat citatul. În sfârșit, nu este lipsit de interes faptul că, printre cultele orientale atestate pe meleagurile Dobrogei și Dacii Romane, este și cel al lui Mitra, Inscripții în cinstea acestui zeu și reliefuri înfățișând cel mai adesea sacrificiul taurului se găsesc în peșteri: de la Adam, Histria și Acbunar, de la Ulpia Traiana, Apulum și Dostat. Răspândirea mitraismului în Dacia a căpătat proporții, mai ales în secolele 3 și 4 era noastră, și este oglindită de cele aproximativ 280 monumente mitrace, între care: 15 statui reprezentându-l pe zeu sau pe acoliții săi. Stabilirea unei legături între străvechiul cult al Taurului, care încreta creta minoică îmbracă și formele unei întreceri de curaj și îndemânare în palestra, cu coridele moderne din peninsula iberică, exportate apoi și în Americii Latine, înseamnă apăși pe terenul instabil al supozițiilor, în pofida faptului că, până în antichitate târziu, sub ocupația romană, cultul lui Mitra era destul de răspândit în Spania și în pofida prospectelor turistice moderne care omagiază tradiția foarte veche a unor arene iberice, între Toreadorul de Fildeș de la Knossos și popularii maestri ai tauromahiei din Sevilla zilelor noastre, existența unei relații este foarte greu de stabilit, fără a fi totuși de domeniul imposibilului. Oricum, spectacolele atât degustate în arenele cretei minoice și mai târziu ale Romei imperiale au astăzi chiar și în Spania dușmani înverșunați care le reproșează o anume cruzime, deși un scriitor de talia lui Ernest Hemingway le-a adus elogii în pagini de neuitat. În literatura orală și scrisă, ca și în artele plastice, animalele fantastice au ocupat întotdeauna un loc foarte însemnat. În peșterile din Spania și Franța, vânătorii le-au zugrăvit cu multe milenii înainte de apariția scrierii. Biblia ne-a dăruit Leviatanul, un strămoș al krakenului scandinav, de care ne vom ocupa la locul cuvenit, precum și alți monștri cu rădăcini mai vechi în mitologia orientală. De la antichitate a moștenit inorogul, hidra, meduza, sirenele, cerberul, ciclopii, minotaurul, o vastă galerie de monștri zugrăviți în legendele eroice orientale, poemele homerice în pictură, sculptură și basoreliefuri, ca și în mitologia cu caracter religios. Aceste făpturi fantastice nu s-au născut în aria civilizațiilor egeice, cum se crede în general, poate și datorită faptului că apusul le-a cunoscut nemijlocit prin literatura elină ci au fost în bună parte preluate de civilizațiile mesopotamiene și egipteană care la rândul lor le-au moștenit de la alte civilizații mai vechi orientale situate la frontiera deocamdată incertă dintre preistorie și istorie. Dacă originile acestor plăsmuiri se pierd într-un trecut și oarie nesigure, în schimb evoluția lor poate fi urmărită de-a lungul veacurilor până în zilele noastre ca sursă de inspirație în arta și literatura cultă, precum și în credințele populare. Un întrecurent literar, romantismul, este dominat de legendarul fantastic ca și opera câtorva artiști plastici, Bosch, Dürer, Goya și așa mai departe. Pe toate meridianele, folclorul este populat de făpturi fantastice. La noi, zmeul înzestrat cu statură și putere supranaturale, balaurul cu șapte sau numai cu trei capete scuipând foc pe nări, vârcolacul care mănâncă luna și soarele, ca să nu mai vorbim de șarpele răpus de voinicul Iovan Iorgovan, din frumoasa baladă născută se pare pe malurile Cernei Bănățene. Reptilele și îndeosebi șerpii și șopârlele joacă un rol preponderent în toate aceste reprezentări. Hidra era un șarpe cu șapte capete, părul meduzei forma șuvițe sub formă de șerpi, krakenul era un uriaș șarpe de mare, dragonul oriental avea și el caractere de șopârlă, ca și diferitele variante ale balaurilor antici. Tiamat din Babilon, iar la greci, păzitorii merelor de aur din grădina Hesperidelor și lânei de aur din Colchida. Mitologia nordică e foarte bogată în asemenea monștri. În afară de Kraken, întâlnim aici șarpele Midgard, învins de Thor, Fafnir, învins de Sigurd, Grendel, învins de Boivulf și alți balau răpuși de Siegfried, de Dietrich von Born, și de alți roi. Iconografia creștină a adoptat și adaptat unele din aceste scene reprezentări eminamente păgâne. Sfinții Gheorghe și Mihail sunt adesea zugraviți răpunând balaurul, simbolul răului, iar sfântul Haralambie, izbăvitorul de ciumă, are la picioarele sale un monstru în lanțuri, simbolizând ciuma pe care vechi pictor de icoane și de biserici și le închipuiau de obicei tot ca pe o fiară cu multe capete de șarpe. În românește, termenul drac vine de la latinescul draco, care înseamnă șarpe balaur. Animalul fabulos cu caracteristici de reptilă este unul dintre simbolurile răspândite pe aproape întreaga suprafață a globului nostru, atât în lumea veche cât și în lumea nouă, unde vechile civilizații mexicane, Maya, astecă, rezervă un cult deosebit șarpelui pene, pe care îl numesc coatl sau Cuculcan, și de care s-a ocupat alt capitol la lucrării noastre. Interesant este că nu pretutindene această făptură fantastică este privită ca un simbol al răului. În vechea chină, dragonul este simbolul sacru al cutremurelor de pământ. În vechiul mexic, coatl, putea aduce recolte bogate de porumb. În heraldica medievală era simbol al curajului și aducător de victorie în luptă. În folclorul multor popoare este păzitor de comore ascunse. Vechii greci vedeau un șarpe și un simbol al prudenței. Răsucit pe toiagul lui Esculap, este până astăzi semnul iconografic al breslei medicilor. Fără îndoială că nu este lipsită de interes o analiză a implicațiilor de simbol, Așadar, ale reprezentării convenționale sau ale reprezentării în virtutea unei corespondențe mai mult sau mai puțin analogice, pe care le-au avut șarpele sau balaurul de-a lungul veacurilor, chiar a mileniilor, în foarte variate domenii. Asemenea încercări s-au făcut, din păcate însă, de multe ori de pe poziții neștiințifice. Lucrări relativ recente, între care ale lui Maurice Buisson și Pierre Mariel, Leagă tema de polimorfismul răului, de zonele obscure ale sufletului omenesc, de o anumită tendință a lui către ocult și irațional. Mult mai potrivită ne apare o analiză bazată pe sisteme de referință precise și raționale, o investigație logică și întemeiată pe texte științifice și alte mărturii în măsură să arunce oarecare lumină în chestiunea atât de controversată a existenței unor animale caracterizate adesea pe nedrept ca monstruoase. La Roma, în Muzeul Vaticanului, este expus un celebru grup statuar de marmură, originar se pare din Rodos, reprezentându-l pe preotul troian, Laocoon, și pe cei doi fii ai lui devorați de șerpi viți din apele mării. Este cea mai veche mențiune despre șerpi de mare cu caracter de monștri, mâncători de oameni, Deși splendida statuie care i-a inspirat lui Schiller titlul pentru o lucrare din domeniul istoriei artei datează din secolul II înaintea erei noastre, legenda lui Laocoon, care i-a inspirat lui Sofocle o tragedie astăzi pierdută și i-a inspirat lui Vergiliu în Eneida câteva versuri nemuritoare, este mult mai veche, probabil din perioada limitei dintre mileniile II și I înaintea erei noastre, Așadar, cam tot atât de veche ca și cea despre Scila, monstrul cu șase capete care îi pândea pe marinarii antici undeva în largul coastelor Siciliei. Chiar dacă admitem că Troianul Laocoon a existat așa cum au existat și Troia și războiul Troian, este probabil că șerpii de mare troieni, din care zeii au făcut instrumentul răzbunării lor, țin de domeniul legendei, după cum de domeniul legendei ține și monstrul Șcila. În legătură cu un alt șarpe de mare însă, reprodus pe zidurile Palatului Asirian de la Corsabad, avem temeiuri să credem că redă o imagine după natură. Cronicile relatează că regele Sargon II, 721-705 înaintea erei noastre în drum spre Cipru a zărit de pe nava lui un șarpe uriaș iar la întoarcere a poruncit artiștilor săi să reproducă imaginea monstrului pe zidul palatului. Un veac mai târziu, la curtea regelui Nabucodonosor al II-lea 605-562 înaintea erei noastre este menționat așa zisul Balaur din Babilon care s-ar fi aflat viu alături de alte animale rare în grădina zoologică, am spune astăzi, a templului închinat zeiței Iștar. O scriere apocrifă, așadar nerecunoscută de canoanele bisericești, relatează că balaurul din Babilon era socotit un animal sfânt, și că profetul Daniel, ca să dovedească netemeinicia acestei credințe, a fabricat un soi de gem din catran, grăsime și fire de păr și l a dat balaurului care l-a mâncat și a plesnit. O legendă ca multe altele, dacă săpăturile arheologice întreprinse la Babilon de o expediție germană sub conducerea lui Robert Coldevei între 1899-1917 N-ar fi dus la interesante descoperiri care au generat apoi vii discuții în cercurile specialiștilor. Dintre cele opt porți ale Babilonului, expediția Coldevei a dezvălit patru, între care cea închinată de Nabucodonosor, aceleiași Iștar. Astarte, zeița dragostei, fecundității și războiului. Pe această poartă se aflau basoreliefuri din cărămidă arsă, în culori vii de email, reprezentând câteva animale, între care un balaur, un leu și un băur. Vom lăsa deocamdată deoparte pe acesta din urmă, a cărui imagine este familiară mai ales cititorului de la noi, de vreme ce capul de băur figurează pe vechea stemă a Moldovei, încercând să desprindem în primul rând înfățișarea balaurului babilonian, așa cum este reprodus pe poarta Iștar Patru picioare de felină, cu gheare puternice, plăci de corn ca la rinocer coadă lungă de reptilă, gâtul prevăzut cu un fel de creastă ca la unele șopârle botul lung cu un corn ascuțit După părerea celor care au studiat imaginea balaurului de pe poarta Iștar el, citat, degajă un aer de autenticitate un specialist cu autoritate și în același timp foarte prudent ca Wilhelm Bölsche afirmă că nicio imagine de balaur din vreo epocă nu exercita asupra noastră un asemenea farmec de autenticitate ca acesta. Este o idee bizară că asemenea făptură mai poate fi văzută acolo. Încheat citatul. În mod firesc ne punem întrebarea... Este, mai bine zis, a fost balaurul din Babilon o făptură reală? Argumentele în favoarea existenței sale sunt de două feluri. Mai întâi, cronicile domniei lui Nabucodonosor al doilea, care menționează, după cum arătam, grădina zoologică a templului zeiței Ishtar. Mai mult, animalul avea și un nume, siruș. Care figurează pe tablițele de Lut ars, găsite în arhive și biblioteci, iar în picturi și basoreliefuri este prezentat la picioarele Marelui Stăpân Marduc, zeul suprem al Babilonului. De asemenea, monstrul a fost preluat și de alte texte mai recente, de pildă Tratatul de Istorie Naturală al lui Conrad Gesner din Zürich, apărut în 1587, afirmă: Citat, în pustiurile unde se afla pe vremuri orașul Babilon, se zice că mulți balauri fioroși și-ar avea sălașul. Încheia citatul. A doua categorie de argumente se bazează pe deducție. Celelalte animale reproduse pe poarta Iștar alături de balauri, prin urmare leul și bourul, sunt animale reale. Leul a rezistat până în zilele noastre, iar bourul, bos primigenius, pe care nu trebuie să-l confundăm cu zimbrul, până în secolul XVII, se pare că ultimul exemplar a fost răpus în 1627 în Polonia. Și atunci, de ce n-ar fi și așa zisul balaur din Babilon un animal real? Poate că pe vremea lui Nabucodonosor al doilea era destul de rar, ceea ce îi explică într-un fel prezența lui în grădina zoologică a templului, iar apoi a dispărut ca atâtea alte specii. În general, suntem înclinați să punem dispariția unei specii pe seama anumitor factori de degradare a mediului legați de progresul tehnic și fără îndoială că asemenea părere corespunde unei realități obiective, am putea spune că unei tragice realități a vremii noastre. Dar nu trebuie să uităm că numeroase specii au dispărut înainte ca legile ecologiei să fie nesocotite, înainte ca pământul, aerul și apa să fie poluate și au dispărut în timpurile istorice sub ochii noștri, ca să spunem așa. Bourul este numai un exemplu. Lui trebuie să-i adăugăm zimbrul, odinioară frecvent întâlnit și pe meleagurile noastre, apoi brebul, cu o bogată prezență în toponimia noastră, precum și numeroase altele ca pasărea kiwi, lupul marsupial, dihorul alb, leul european, calul sălbatic din Mongolia pasărea Epiornis din Madagascar, bizonul american, cămila sălbatică, ursul de peșteră, etc. Unele supraviețuiesc în rezervații sau în grădini zoologice, altele sunt definitiv pierdute. În prezența sirușului, Robert Coldevey este prudent. Citat ne putem imagina că preoții templului posedă un animal destul de asemănător, poate o reptilă pe care, ajutați de semi din templu, îl dădeau drept un siruș viu. În acest caz, n-ar fi de mirare ca animalul să nu fi putut digera turta de păr și gudron pe care i-o pregătise Daniel. Încheia citatul. Fără a afirma în mod categoric existența balaurului din Babilon, nu vom exclude așadar posibilitatea existenței sale sau a unui animal destul de asemănător pentru a folosi expresia arheologului german. În ceea ce privește perioada dispariției lui ca specie, orice afirmație nu poate fi decât hazardată. Această perioadă, cuprinzând cam două milenii, de la circa 600 de ani înaintea erei noastre, la 1345 era noastră, când cronicile latinești menționează uciderea unui balaur, asemănător ca înfățișare în insula Rodos. Răpunerea balaurului din Rodos de către vașnicul cavaler Deodatus de Gozo este, după cum arătam, un episod cronicăresc. Respectivul pasaj, imortalizat de Schiller într-o frumoasă baladă, analizat de Atanasius Kircher într-o lucrare științifică plină de fantezie, Mundus Subteraneus, 1665 ne oferă o descriere a monstrului. Gât lung, cap de șarpe, dantură puternică, patru picioare cu gheare ca de urs, coadă de crocodil, plăci cornoase pe corp, două aripi scurte membranoase. O descriere destul de apropiată de imaginea balaurului din Babilon, dacă facem abstracție de aripi care, după cum rezultă din text, oricum nu foloseau pentru zbor. Din bogata galerie de balauri și alți monștri pe care nii oferă mitologiile antice și ciclurile de legende medievale, ne-am oprit asupra celor din Babilon și Rodos, deoarece au girul cronicilor oficiale de curte. Problema cu care suntem confruntați este a admite sau nu ca premiză existența balaurului din Babilon și, eventual, identitatea lui ca specie cu cel din Rodos. Așadar, a admite existența până către jumătatea veacului XIV a unei specii de reptile uriașe cu pronunțate caractere fosile. Ideea nu este chiar atât de îndrăzneață pe cât pare enunțarea ei. Asemenea, specii au existat și unele, șopârla zburătoare din Borneo, Calimantan, varanul din Comodo, broasca testoasă din Galapagos și așa mai departe, există până astăzi. Cei drept ele au supraviețuit în regiuni izolate, la adăpost de inițiativele profeților biblici și de paloșele nenfricaților cavaleri medievali, fiind amenințate abia în zilele noastre de groaznicul flagel care este degradarea mediului natural.